wa raj'a ba'duhumul khilafa lafiyyan fa hamala kalamal ashari 'ala anna al wujuda laysa za'idan Fala yunafih Annahu halun Wahua muradu Tani Wajarau Ala zalikal fi Fis syarhi Aakatanya Waradja'a Ba'duhum Asal makna Tarji' itu makna Mengkombali Maknanya Dan telah menjadi Uleh setengah-setengah Mereka itu ulama Menjadi Al-Khilafah khilaf itu Menjadikan Khilaf Lafziyan Ya basalafah Saja ya jadi khilaf antara mana antara kata wujud itu aiwujud ha, dan katanya wujud itu bukan aiwujud bukan aiwujud. Ha, ah tu khilaf tu. Ha, ah satu kau satu perkataan kata wujud ialah diri wujud. Ha, satu perkataan lagi Kata wujud tu lain Daripada maujud Haa kan itu khilah Tapi ada setengah-setengah ulama' pula Mengkembalikan Menjadikan khilah itu tu Dia panggil khilah lafziyan Khilah ya basa lafah Dia panggil khilah Betul-tul kata je Bukan khilah hakiki sekali Haa tu setengah ulama' dia kata gitu Buka filah hakiki Hanya filah lafzi Filah lafzi kat No, hak nu kata ing maju Hak ni kata buka ha, Tak kala raja Filah itu lafzi Lalu fahamalah ha, Maka tanggung ia Kalam al asyariyi Tanggung ia Akan perkataan ah Abil Hasan Ashari, Abil Hasan Ashari kata wujud ain maujuk. Itu berkata Abil Hasan dia kata al wujud ainul maujuk. Apa tu? A, setengah ulama tanggunglah Perkataan Ashari kata wujud ain maujuk itu hamalah ala tanggung ia akan perkata Ashari itu. Ya-ya ha, dia kata wujud Ima wujud tu Tanggung ala Annal wujudah Atah bahawasa wujud itu Laisa za'idan ha, Nak ada tulis alif Lepas dah tu Kerana nasak Khabar la'isa Annal wujudah Bahawasa wujud tu Laisa bukannya Ia wujud tu Za'idan Ha, bukanlah wujud tu yang lebih Sifat yang lebih Fil khariji pada khariji Bukan ha, Tanggung situ Haa Habibul ha, Hassan Asari kata Wujud kena kediri maju Makna wujud tu bukan yang lebih Atas zakda Fil khariji Haa Tanggung situ Tak kalau tanggung situ Fala yunafi Maka tidak menafi Ya Haa, maka tidak menafi ia kalam al-Asy'ari itu annahu bahwasanya kalau tak sini apa tak apa falayunafi maka tidak menafi ia annal wujud laisa zaid tu tidak menafilah annahu akan bahwasanya wujud tu halum nah wa huwa murad tsani dan iaitu murad bagi hak kaum yang kedua mana murah karya kruwa? Murah karya kruwa kata, wujud itu ghairul mawjud Haa, Murah karya kruwa kata, wujud ghairul mawjud itu apa? Maksudnya hak Haa, Mana kata faqrul razi? Dia kata, al wujud ghairul mawjudi Baru rata, mugayarat sifat lil mawtub Ha, lalu tu wa'alaihi faqad arraful wujudah bi'annahu hal hmm. Jadi bila tanggung kalam abil hasa asyari kata wujud imajud Tanggung atas makna wujud tu buka ia lebih pada qari ha, Maka tidak menafilah ia Annal wujud laysa zaidan tu buka, Tidak berlawar bahawa wujud tu hal Ha, nah, kan hapo bukan sifat yang lebih juga. Ha, ah, sebab sifat hak ia lebih tazat dia panggil sifat ma'nan. Sifat yang ada tu depa panggil dan ala za'. Ha, bila lain pada tu bukan zaidan ala za'. Nah, ha, tanggo situ. Ha, bila tanggo situ mana tak ada belau sunggulah antara dua kanun. Ah, ha, ni tengah ulama dia hipung kot tu. Siapa berjalan kot ni? Wajaruala zalika Dan telah berlaku atas demikian itu Demikian ha, kata mana? Tarji'un khilafi lafzi Ataupun kita letak kata Ala zalika kaunil khilafi lafzi Apa tu? Tanggung tu-tu Berlaku atas demikian itu Oleh musonnah sendiri Aa oh, Syekh Ibrahim al- al Syekh Ibrahim al-Laqani tuai mate Jaharah ni sendiri berjalan got tu. Di mano fi syarhi di dalam syarah. Aa ha, matan kita ni dia syarah mata dia tu. Ha, dia berjalan atas kaun tu. Kaun ya katak Ka ada kilah ni kilah lafzi. Hmm wa qila ay qala dan kata qi, makna kata setengah ulama lain pula kata setengah yang lain kata al khilafu hmm. haqiqiyun bermula khilaf antara kaum yang kata wujud ain maujud atau ghairul maujud tu khilaf sungguh ha satu kaum tu pula Al-qilafu itu Hakikiyun Kilah tu kilah sungguh Bila kilah sungguh ha so Ha'abul hasa asyari kata Wujud a'in mawujud tu ha, Tak kala kilah hakiki Faqaulul asyari Maka bermula perkata asyari Apa kalau dia Iaitu Annal wujud a'inul maujud tu Mahmulun Ditanggungnya Ala Annahu Atah bahwasanya Al-wujud Tanggung Ala Annahu Amruni' Tibariyun Haa nah, Amrun Bila kita wasa bunyi Amruni' Haa Habis itu dibaca Dika dah baca lah ha, Am Orang okay, tak baca Amruni' Tibariyun lah Mengikut keedah Kerana Hamzah wasa Haa Baca Nabi kena keedah dia tu Amruni' Tibariyun Apabila kita baca biasa Tak apalah Amrun iktibari hmm. Bahawasanya wujud tu Amrun ha, Amrun iktibari ha, Terpanggil Amrun iktibari Alat tahfiqi Atas kau tahfiq Sepohat kata dulu ha, Ima as'ari kata wujud Ay maju Kau tahfiq kata kena takwil Perkataan eh, Abdul Hassan tu Ah ha, sifat buka sifat yang lebih atas zak bukan amru i'tibari saja. Ha tu kau tahik di situ. Apa tu wa qawlu ghairihi dan kata perkataan lain nya lain daripada al-Asy'ari. Hak kata wujud tu ghairul maujud. Ah ha, mahmulun disangkungkan 'ala annahu tangguh atas bahwasanya wujud tu halun. Ha tak ngusir Jadi nak oyak kan? No? Aku ha, dua-dua tu bersetuju kata wujud ni bukan sifat yang lebih atas zat Yakni wujud ni bukan sifat maknan. Hak tu setujulah tak ada tak ada lah situ tu. Sifat wujud ni bukan sifat maknan. Ah ha, tak tak ada kilah. Ah ha, sifat maknan ni sifat yang ada di zak lah. Mudah-mudah ha, kata sifat yang bahasa ada tu Panggil sifat maknan Kudra, irada, ilmu Ha tu dalam kita bicara sifat dua puluh tu Sifat ada tu tu tujuh ya Sebab tu panggil dalam dua puluh tu tujuh Panggil sifat ma'ani ha, Kudra, irada, ilmu, hayat, sama, bakar, kalam Ha tujuh tu je ya, panggil sifat ma'ani tu Sifat yang ada di zat 13 lagi bukan sifat yang ada di zat. Ah ha, kata bukan sifat yang lebih atas zat. Ah ha, tu dia kata sifat lebih belah tu maksud dalam dalil usul. Ah ha, 13 sifat lagi wujud, qidam, baqa, sifat wahdaniat lakah gi ambil kaunuhu kaunuhu tujuh tu. Jadi 13 lagilah. 13 lagi itu bukan sifat yang lebih atas zat. Ah ha, makna bukan sifat ya bahasa ada cukup tujuh tu dak. Ha, maka tak panggil sifat ma'ani. Ha, maka wujud bukan sifat yang lebih atas azak pun bukan sifat yang lebih atas azak ha, Mana bukan sifat mahani Itu setuju semua ulama Tetapi mari berselisihnya kalau gitu wujud ni masalah sifat mana Tengah kata masuk dalam amru i'tibari Tengah kata masuk di dalam hal Haa kilas itu Atau kata kilas hakiki Kilas sungguh Itu hmm, dia Ha, habis ha, Kamal dia bezo diantaranya hal dengan Amruh Iqibari Itu sifat-sifat cerita kemarin lah Amruh Iqibari ni sifat yang tak dak betul ha, Amruh Iqibari ni ha, Sifat yang bahasa tak dak tetapi reti saja. Ha, kita misal agak Sifat tinggi ha, Tinggi lawan dia ha, renang Itu sifat yang bahasa reti dia tu na ha, buke sifat ya bahasa ada panggil amrun i'tibari ada ha, demikianlah besar kecil panjang pendek ah dia tu, ya, tu? Ha, tinggi rendah panjang pendek besar kecil bulat kepet ah ha, tu semua tu dia panggil amrun i'tibari na ha, buke sifat ya bahasa ada tak begitu juga wujud artinya ada ha, wujud ni pun masuk dalam sifat Ha, apa dia amr'u' ibari ah ha, tu kau tak hakik duk situ adapun kau salah lagi kata dak wujud ni ma masuklah waqal ah ha, apa tu apa beza dengan amr'u' ibari amr'u' ibari Masalah makdum sifat yang tak ada Masalah makdum yang tak ada cumanya reti saja adapun ha ni bukan makdum ah bila bukan yang tak ada langsung Apabila buke ma'dum ma maujud ada buke ada betul ha dia dekat situ. Ha tu buke buke ma'dum ma dan buke maujud makna buke tak ada langsung dan bukan ada betul-betul hanya tengah-tengah antara ada dan tiada tu panggil hal wasitah <tuh> <tuh> <tuh> bainal maujud wal ma'dum. Tu ha ada pandangan Ibari ni masalah ma'dum. Ma ha yang tak ada tetapi ha dia panggil Sabik pada zihin yakni sungguh geti saja ya ha tu dia tinggi rendah ni ha, tak ada tetapi geti saja begitu juga wujud arti ada ha, Maksud adalah yang tak ada ha, tapi geti hmm tu amrin ah ha, habis ha ya okay pilah situ kalau gitu dengan pola sahnya nyatalah hak kata qilah dua kaun nunu nyata kata qilah sungguh Habis tak kala bercarakan wujud ni tak becak tak kala bercarakan wujud ni ai wujud gorai wujud nampak benda tu haluh benda dan la sikit tu payah sikit bicaranya lalu itulah syarat pekenda ah ha, syarat pekenda tidak tekan atas semua orang yang kena tahu kena tidak. Ah lalu tu kata syarah kita waya fil mukallafa. Ah baca dengan mafu'u muqaddah. Waya fil mukallafa ay'rifa an ya annallaha Ah tu ya. Dan memadolah akan mukalla Memadalah akamukallah Orang yang berakar Orang yang ada akar Sapa umur Kita Akil balik Kita panggil Orang mukallah Memadalah akamukallah Itu Akamukallah Orang mukallah Uleh bahawa Kenal ia Bahawa tahu Ia mukallah Kata An-nallaha Bahawasa Allah itu Mawjudu Ya'adu Cukup Haa kita tahu Sukodah tu cukup Tahu kata Allah tu mawjudun Allah tu yang ada ha, Ahmad darah tu Wa la yajibu alaihi Dan tidak wajib atanya. Ha, tak wajib sini Tak wajib apa ni Haa la yajibu ai wujuban Haa Haa Haa kait gitu Tidak nafih wajib kifayah Haa dan tidak wajib ia ai wujuban 'ainiyyah tak wajib sebagai wajib 'aini bukan kata wajib tiap-tiap ha betul tak alaihi 'alal mukallafi tak wajib sebagai wajib 'aini atas atasnya atas mukallaf tak wajib oleh ma'rifatu annawjuduhu ta'ala tak wajib oleh tahukan bahawasanya Adanya Ta'ala itu kenakan Aynu Zatihi Diri Zatnya Zat Allah Ta'ala ko Kau Aughairu Zatih atau lain Daripada Zatnya Zak Ta'ala Haa, sekat tu tak wajib lah Haa, kalau kita dijawab tak tahu situ pun tak apa Kalau ditanya Haa, Tuhan ada Kau tak ada, kita jawab kata Ada, haa, tu kata Allah Mujud pakalah ditanya, ada tuhan tu kena kot tulur zat ko tulah dengan zak ko kolai eh tak tahu eh ha kita jawab situ tak ada salah ha sebab dia memado di kita i'tikad Allah ada sudah ada dia tu aimzak ko kolai pada zak eh tak tahu eh. ha situ kita jawab tak tahu tak ada apa ha tu mana kata wala yajibu alaihi ma'rifatu engak akhi Ah, ha, cemonyo bagi orang yang sifat cergah, orang yang sifat bijak pandai, pekakah yang dalam-dalam ye halu-halu ni kena ambil tahu. Ah, ha, cede-cede ada tempat nak guna dah. Nah, tempat nak guna bila mengelirukan, ha, bila ada ada syubahat datang ko, ah ha, ni bajak pada orang panah tu hurai supaya mengnolok ke sibahak. Tu cede. Ha, sabit tu Di atas orang yang mahir tu ha, Harai kadang-kadang Nasbah orang lain Nasbah dengan dia tu wajib Kerana berhajak manusia ha, Apalagi Bimba takut kekeliruan data Syubahak ha, Bila situ berhajak kepada menolak Maka orang nak menolak syubahak Kena pahailah ha, Perbezaan Rauh amid Rauh amid tu ha, Sabit tu bagai bahaya haluh-haluh yang payah-payah tu tidak wajib atas semua orang. Ha, tak wajib atas semua orang. Tu makna kata wala yajibu alaihi al-mukallaf. Ha, ihtimal pakai alal la lil istigra. Ala kulli mukallafin tak wajib atas semua. Ha, tidak nafi atas setengah-setengah. Tak wajib aini, tidak nafi wajib kifayah. Hmm. Ulih ma'rifatu anna wujudihi ta'ala Bahawasa anna wujudahu ta'ala ha, Kenalkan wajib tahu ke bahawasa Tak wajib tahu bahawasa ada Allah itu A'inu zatihi ko Dirizaknya zat Allah ko A'u gairu zatihi Atau lain pada zat Situ tak wajib lah hmm. Kama kala sayyidi sayyidi sebagaimana abaran yang berkata oleh sayyidi Muhammad Tsarih. panggil sayyidi Muhammad Tsarih. Ah itu bertengok pada guru syekh kita ni. Sebab dia kata kama qala sayyidi ah oleh sayyaku guru aku tuan aku Muhammad Tsarih. Puno ke sebab apa boleh tak wajib tu? Sebab apa boleh memadahnya tahu Allah tu maujuk. Tak wajib kena wujud tu Ainkorat lain pada zat tu Li anna zalika. Kerana bahawa saya ada maki Yaitu Ada ha, maki apa tu Anna wujudahu tu Ainu zatihi Aughiru zatihi Keadaan tu tu Dia panggil Min gawami di ilmil kalami Setengah daripada Yang dalam-dalam Yang gamit-gamit yang ya ghamid, ghamid. Ha, kita sini kata ghamid nah tengah loghat kata ramit ha tu tu asal kelimah Arab ha, ghamidun Ramit ghamid, makna yang dalam yang payah ha, kalau gitu ini bicaraat ni ni setengah daripada yang ghamid ghamid daripada bicaraat ilmu kalam yakni ilmu usul de ha oleh itu tak wajian atas semua orang kala tahu Wa'lam wa Dan ketahui olehmu ni isti'naf suku pulak ni Annal wujuda Dan ketahui olehmu bahawa wujud tu Sifatun nafsiyatun ah ha, dia ternyata bahagi Sifat Tengok dalam 20 sifat Hak wajib kita tahu jalan tafsir tu Haa nak ada panggil sifat nafsiah, ada panggil sifat salbiyah, ada panggil sifat ma'ani dan ada panggil sifat ma'nawiyah. Ha, dua, tiga, empat nama tu ha, ni istilah ilmu. ulama letakkan ha, dalam istilah panggilan dia tu supaya apa tu? Istilah-istilah ha, dalam ilmu tu supaya nak mudah. Ha, nak mudah, faham, mudah. Uh, mudah kita tergambarkan Bila sebut macam ni Orang-orang pahal adalah istilah tergambarnya belah ni Haa uh, Itu Supaya Ilmu mana-mana pun kita mengajinahkan uh, mengaji nahu itu juga Haa uh, Kelimah isim Apa isim Apa PN Apa PN pula Terbagi kepada Madi Mudarak Amal Dan kita pahal dia Mula-mula tak tahu gapa lah. Isim PN Harah Raja rajah anggaplah PMD boleh tahu tau PM PM darat tapi dari kita mengaji dalam istilah dia sebut PM hal lalu morning oh, lima PMD ah be ha ah, ni PM darat ni ah tu dia, dia. dia kita tinjun le medan dia nak mengaji le oh paha dia sebutlah tu belum tu bukan apa dah PM bukan apa madim darat amak nak kata ha nah, semo perak sida singgah apa tak tahu Ah ha, tu dia. Dekat temgang dia tu dia. Ha pun mula-mula kita masuk mai dengar Apa sipak. Apa zat Itu lagi dah. Tak tahu. Pas sipak tu pula dah. Sipak nafsiah, tasalbiah je lagi. Gapo dia? Ha, tak ada dah lah. Mengapa belum pada kita, pada kita paham. Oh, Dek. Hmm tu dia. Kau boleh temgang juga ngaji ilmu qiraah, tajwid dah. Ha panggil iko ni. Ha, ni panggil izhan ha. Ha, Ni panggil ikhlaq ni ha. Idu roma'al runnah ha, Tak tahu apa tu juga Belum masuk dalam dia. dia ha, Ni nak ayat katakan Tiap-tiap ilmu dia ada guna Pakai persepakatan ulama'al ta' ha, Balas ni panggil ni Balas tu panggil tu ha, Baik Dala istilah usuludin Sifat dua puluh Hak wajib tahu jalan tafsir Dia ada tempat terbahagi kepada empat bahagi Nah Sifat nafsiyah Selbiyah Ma'ani Ma'nawiyah ma Ah, Di sini Wujud ni Masuk dari dalam kata Sifat nafsiyah Ah, Itu ambil dulu Sebab tu dia kata Wa'lam Wa Annal wujudah Sifatun nafsiyyatun Dan ketahui oleh Mu'ayyuhal mukhatab Bahawa sewujud tu Ha, ialah sifat yang ia dibangsa kepada nafs Sifat yang dibangsa pada diri Dia panggil pada zat Sebab apa eh Wujud ni ni basa ke situ Wa innama Haa ni seolah-olah lah, jawab soal mukadda Seolah-olah lah, ditanya hak kan no, eh, Boleh dibangsa ke wujud ni kepada nafsi Makna zat diri Wa innama nusibat dan sungguhnya dibangsa akan dia aa, akan sifat wujud ni aa, dibangsa katanya akan wujud dengan mana sifat aa, dibangsa katanya akannya akan hazihi akan akan sifat yakni sifat wujud dibangsa linnafsi la manailah dibasa kepada nafsi sehingga dikatakan sifatun nasnafiyyatun orang panggil yonisbah ah dengan mana nak Sifatun mansubatun ilan nafsi ha, Sifat yang dibangsa kepada nafsi Nafsi mana kena? Nafsi banyak makna Ayizati Nafsi makna zat Kita cuma kata diri Diri ha, Sebab boleh kita kata Kita, diri kita Diri Allah boleh kata di segi bahasa ha, Sesungguhnya dibangsa Akadiyah akadih sifat Ataupun sifat terwujud Dibangsa kepada nafsi Ayizat Nafsi makna za Dengan hanya dikatakan sifat nafsiya Sebab apa? Li anna ha Kerana bahawasanya La La tuta'afalu Illa biha Itu dia Sahabat dibangsakan kepada Kepada nafsi makna za Li anna ha Kerana bahawasanya nafsi La tutaaqqalu tidak diterinya illa biha malaka dengannya. dengan dengan hazi sifat. Ha, kita nak reti diri kan no, kalau tak sifatnya dengan Ah, ha, tak boleh nak retilah. Ah, ha, diri suatu kalau tak sifatnya dengan ke. Ah, hasabik itulah ada ni yapanya lazim dengan za. Ha, ah, sebab tu bila dah kata wujud artinya ada, ada ke ada za. Ah ya gisi tu ada. Tak diertikan zat ah yang dikatakan nafsu malaikat dengan dia dengan sifat wujud. Ah lalu itulah dibangsa ke wujud kepada diri. Ah wujud ni sifat ia bahasa diri. Ah nah. Qalaitu tafri'nya fala tuaqqalu nafsun maka tidak diertikan nafsun diri zat illa biwujudiha malaka dengan adonya dengan wujuknya nyasn kalau tak sifat dengan wujud tak boleh digetikan aa ha, tak boleh nak getikan kalau tak sifat dengan wujud jadi aa ha, salah wujud ni sifat ia dibasuh betul-betul kepada diri ha, tak serupa hak lain aa ha, lain tengok perkara sedia sebut sedia tu getik ke tak ada mula Ah, ha, dia tu. Nabi ha, lah sebut kekal. Kekal tu reti kat, ah ha, tidak binasa. Ha, ah bila sebut besar, besar tu reti tak berbilang. Ah ha, dia bahasa segi reti kat nafi gitu. Hmm bersalah. Eh. Apa makna bersalah? Eh? Ertinya tak serupa. Ah ha, tu Nah, begitu juga berdiri dengan sendiri, ertinya tak berkenak pada zak. Ha, ah reti bahasa satu. Ha, sebab dia tak panggil nafsir tu Waktu panggil saldi Anak ha, ulama nak letak Nak panggil sasa dia kira munasabah lah. ha, Kira munasabah Kita panggil belah ni ha, Wujud ni kita panggil Sifat nafsir ha, kan no? Kita basahkan kepada nafsi Kepada diri, kepada zak Sebab apa? Karena tak dikecikan diri zak malaikat bersabit dengan wujud Hmm, lalu itu kita basahkan wujud ni Kepada diri zat Lalu kata sifat yang basah nafsi Haa Nah Alagi Al akadatak hidam Kita basah kepada nafsi Yang kata selbiyah Sifat yang dibasahkan kepada ternapi Sebab apa? Sebut sedia Gertinya ternapi mula Haa Tak ada mula Dia panggil selbiyah Haa Habis Kemudian wal muradu Bis Sifat nafsiyati, Lagi situ pula Dan yang dikahandaki dengan sifat nafsiyah itu ialah sifatung subutiyatun, Iaitu sifat yang basah sungguh. Nah, nah. bukanya wujud kalau wujud dia tu dia panggil sifat yang basah ada Ah, ha, tu sifat ma'ani ini? Nih sifatung subutiyatun yaitu sifat yang baso sungguh yadullu alwasfu biha ya menunjuk oleh bersifat dengannya ha, dengan hadhihsifat ha menunjuk oleh bersifat dengannya menunjuk ala nafsizati atas diri zak bila kita kecek ado tuju pada zak ha semata-mata nak cerita diri zak bila kata ada ni semata-mata nak cerita diri zak tak suka kita rakyat kata sedia bukan semata-mata nak cerita diri zak rakyat sedia ni nak napi betul nak rakyat kata tak ada mula lagi ha, kot tu ha, bukan semata-mata nak rakyat diri zak tak suka wujud hmm, tengok supaya kita kalau kita tanya usah, siapa lah. kita khalid ada di rumah ada tu nak rakyat diri zak Ah ha, Tak ada nama hal lain Dirizah Sebut kata ada tak ada di hmm, Dia pergi situ Itu dia ha, Bila sebut sifat lain Tak supa lah Dia pergi Dia pergi pegang lain sikit Ah ha, Nah Asal ambil dia kata Sifat ia bahasa sungguh Menunjuk oleh bersifat dengan dia tu Atas dirizah Duna maknan Ha ha ha nuha tadi Duna maknan Bukan maknu Sifat nafsiah ni bukan makna ha, Makna itu dia panggil sifat mojudah Bila sifat yang ada dalam istilah usul panggil maknan, maknan. Ha, Muprak dia bila jamuk mari dengan lafah Ma'ani Itu ha, jamuk Ini lafah muperak maknan Duna ha, maknan za'idin Itu segi nahu lah cara baca tu ha, Cara baca Duna ha, maknan Baca dengan mudhaf ilah Kepak dengan keserah muqaddar Asalnya makna yin Kata nak kira nak umur sarahkah Duna makna yin Asal gitulah tu Tapi dah banyak-banyak kata berat Bermuhtahya makna yin Makna yin je berat baca eh? La penama lu harap Makna yin Dia berbalik bawa Itu tu Dia kira berat Tak kalau berat tu lah dia Apa dia tu Ah Ia berat ya kedua pula ilat masalah kata huruf berbaris dulu padanya baris atas ha macam dah tu litahru fiha wan fitah memang kebelah banyak tu ah boleh berjalan kot tu tukar ya ke alif tukar ya ke alif bunyi ma nan ah alif bertemu dengan nun tanwin tu bertemu dua mati buat alif buat alif buat pada baca ha bila buat alif bunyi manan ah tapi tulis-tulis belah tu. Ha, nah. Uh, du maknan. Lepas tu manakala sifat dia, mari za'idin. Haa, tu Zohi alamat keserah tu. Duna maknan za'idin alihah. Bukan maknu. Ha, sifat nafsiat tu bukan maknu ni. Bukan sifat maknan. Ya lebih ia atasnya atas nafsizat tak? Ha, makna ya lebih atas nafsizat apa ni sifat? Siapa, ha, siapa maknanya lah. seperti kodera, ha, maknan, irada, maknan, haya, maknan, bila banyak maknan berapa semua tujuh nah, sama dengan apa jamok Ma'ani tu dia. Abi, kau yang seperti bahawa dikatakan al-wujud sifatul Allahi, kata gitu wujud itu sifat bagi Allah ah sudah nah wujud itu sifat bagi Allah satu, satu sifat bagi Allah hmm, sifat apa tu sifat subutiyaton bukan makna dah ha nah wujud itu satu sifat bagi Allah ha nah, sifat apa tu sifatum subutiyaton ngabe okay. kalau gitu faqauluna maka kata kami di mana tu bi ta'rifil wujud Ah uh, tu dia. Pada takrifkan sifat nafsiah dah. Maka kami kata sifatun. Uh, apa dia? Itu kal jinsi. Ah nak hurai takrif pula dah. Ini uh, ni sebenarnya panggilan turut pasal-pasal ilmu mantik. Dalam takrif dia panggil jenis, panggil fasal. Ah uh, ada yang panggil takriful belhad itu dalam panggil ilmu mantik. Ni banyak-banyaknya cara dia. Ah uh, Wujud itu sifat nafiyah. Murad dengan sifat nafiyah ialah Sifatun subuti yatum. Kami kata sifat itu seperti jenis. Ya tak kata jenis. Itu tak kerana dia nak berada. Ha, dia tak kata jenis. Seperti kali tertarik. Apa manusia? Hayawanun natifun. Binatang anak. Ha, Yang bahasa pandai bertutup. Kalau itu orang hayawan dia panggil jenis. Sini dia tak kata jenis. Ya takal kal ha, anak Nak beradab. Tak Kalau kata jenis, takut dia nak sifat Tuhan, panggil jenis, tak boleh lah. Jenis-jenis ni, jenis pasal-pasal berjirim, pasal arak, pasal tu. Lalu tu lah, nak-nak beradab situ, kata kal jensi. Hmm, seperti jenis. Kalau kita nak tarikh makhluk, tarikh lain, kata jenis tu lah. Ini ha, seperti jenis. Waqawluna subutiyatun Ya kata sak ni sifat ya bahasa subutiyah sifat ya bahasa sungguh ah ha, kami kata subutiyah tu yukhriju mengeluar ya qauluna tu akal salbiyatah kalau nak baca ya khruju salbiyatu sekia-kia maknosa tapi kena tekedil kena tekedil qaulu ya yuk, yukhruju bihi maka tak baca pada tekedil lebih molek yukhrijus salbiyata Qawluna kami kata subutiyah tu, itu mengeluar ia agar sifat salbiyah ha, Salbiyah pun sifat juga ha, Nah, wujud ni sifat subutiyah ha, Sifat salbiyah ni sifat ia dibasa pada Nabi Dia ha, panggil sifat salbiyah Seperti seperti apa? Kalkidami <tuh> Seperti per kata kidam. Ah ha, kerana kidam terjemah artinya sedia. Tu bukan makna dia panggil terjemah. Artinya sedia. Apa makna dia? Makna sedia. Ah ha, awal. Ah ha, tu salbiah. Ha? Tarnafi awal tak ada mula. Ah ha, dia panggil Pak salbiah. Ha? Wal baqa'is seperti dan seperti baqa. Ah baqa kata artinya kekal. Apa makna kekal? Ternapi akhir. Kekal-kekal ha, mana tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Ha, tu makna dia. Ha, maka makna dia kiriti kot tidak. Tidak kita panggil selbiyah. Ha, sahabat tu kami kata sifat wujud ni sifatun subutiyah tu. Nak keluar sifatun selbiyah tu. Ha, nah. Haa, dia mengikirlah. Haa, misalnya kita bakar, tarik kisah apa-apa. Lima semua. Hidam bakar mukhalafatuhu lil hawadih wa qiyamuhu binafsih dan wal wahdaniyah. Lima. Haa, dan wahdaniyah. Lima tu panggil sifat salbiyah. Haa. Wa qawluna dan kata kami yadullul waspu <tuhu> biha ala nafsizat. Tadi. Sipat nafsiyah tu sipat ia bahasa subut. Ia menunjuk oleh bersipat dengan dia atas semata diri zat. Ha, kami kata gitu tu nak keluar mana tu? Kami kata begitu tu ialah makna hu. Maknanya. Makna qawlinah. Saat ni? Makna qawlinah. Ya dulu tu. Annaha bahwasonya. sifat wujud. sifat nafsiyah ni. La tadullu tidak menunjuk ia ala syai'in zaidin 'ala al-zati. Ah ha, tu murak kami kata ha, menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Dengan maknanya bukanlah menunjuk atas waktu sifat yang lebih atas zat dah. Ah ha, tu murak kami kata begitu. Ah ha, kalau gitu pas cukup setakat tu dah lah Kami ada kata sikit lagi dunama'nan zaidin 'alaiha. Kalau itu fa qauluna zaidin 'alaiha maka bermula kata kami bukan makna yang lebih atas nafizah kami kata belah tu itu ialah semata-mata nak tafsiru muradil itu semata nak menerangkan murad kata kami ala nafizah tu ya ah wak duna ma'nan zaidin tu nak tafsir murad hak kami kata ah uh, tidak menunjuk uh, ia menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat apa makna menunjuk terhadap diri zah? ini tidak menunjuk, tidak bukankah makna yang lebih atas diri awak mai hak tafsir tafsiran dia panggil hmm habis kemudian wayakhruju bizalika almaani dan terkelualah dengan demo itu dengan dengan kaulina dunamaknan Zaidin alaih, yang terjadi tafsir bagi kata ya dulu waspulihatu, jadi keluar dengan demikian itu oleh segala sifat maknan atau al ma'ani pak Enyah Rujuk dengan demikian itu dengan kaulina dunamaknan Zaidin itu yang jadi tafsir bagi tadi keluar oleh al ma'ani tak masuk Sifat nafsiyah tu sifatun subutiyatun yadullu alwasbu biha ala nafizah dua nama ha mana terku sifat maani sebab apa ia khruju li'annaha kerana bawa al almaani segala sifat maani tu yadullu menunjuk ia ala maknan menunjuk atah ha, atah makna ni sifat yang ada Za'idin ya lebih ia ala za ha, tengok qudrah Iradat apabila mengaji kudrat Satu sifat yang ada di za' Allah ha, Iradat satu sifat yang ada pada za' Allah Taala Yang dengan dia ada Dia tak ada ta sana ha, Kudrat satu sifat ha, Satu sifat yang ada di za' Allah Dengan dialah ha, Kuasa atas mengaduk Atau meniaduk ha, Mengaji iradat pula Satu sifat yang ada di za' Dengan dialah menentu dan kahna apa yang dia nak buat ha, Apa yang dia nak buat ha. Ha, Sifat ilmu pula Satu sifat yang ada di Zat Allah Yang dengan dialah nyata bagi Allah Oleh sekelian perkara ha. Dia tak ada lagu itu Itu panggil sifat ma'anan Yang kata pagi kepada sama Artinya pendengar Satu sifat yang ada di Zat Allah Dengan dialah boleh, -boleh mendengar Kesekelian yang ada Itu ha. ha, dia panggil sifat ma'ani itu Ma'anan za'idin ala za' Ah adapun sifat nafsiyah ni tak. sifat thubutiyatu yadullu alwasb biha ala nafs zahin akih. Ha jadi kaid hak akhir sekali tu terkeluar sifat maani. Tak maksud adalah takrif sifat nafsiyah. Jadi dalam sifat dua puluh hok panggil sifat nafsiyah satu jalah wujud saja. Ha habis. Wa kadzalika kal maani. Wa kadzalika ai Al-Ma'nawiyatu Haa Segala sifat Ma'nawiyah Ada salah lagi Haa Sifat Salbiyah Apa sifat Nafsiyah atau wujud tani. Salbiyah Akidah wahdani, Sifat Ma'aniyah Kudrak Sifat Kalam Tujuh ha, Ma'nawiyah Kaunuhu Qadiran Tujuh Sampai pada Kaunuhu Mutakalliman Ha, ah sebab tu kita nak bahajak pada ingat nama-nama tipak dulu. Ah ha, sebab tu ajar kanak -kanak budak -budak. Bako, dia ajarkan anak-anak budak-budak bila tahu bila wujud bila baka apa tak tahu lagi. Wi ingat dulu ah. So, kita tak kita mengaji Nabi kena kro tak -eh. tahu begapo lagi kena hijau alih da ta ha, a, hajjah eja hajjah puku ha, ajar baca belajar. Ha, wi kenal gitu begapo dia tu, mana tahu lagi. Ha, ah tu dulu wa kadzalika dan seperti demikian itulah yakni kal ma'ani ambil mudah-mudah Kana kanak wisah nah wa yeah. ha, kadzalika yeah. tu dia. al ma'nawiyyah sifat ma'nawiyah apa kadzalika fa innaha kerana bahwasanya al ma'nawiyah itu tastalzimul ma'ani ya ha, dengan asa patuh zuhi Ha, sifat makna wiyah tu Bereka melazim ia belaziman man ia Aka sifat ma'ani ha, Tak kalau dia tu Belazim aka sifat ma'ani Fahiyah Maka ia Makna wiyah Tadulu menunjuk ia Ala makna za'idi Ah ha, Menunjuk atas makna Yang lebih Ala zati, Tapi dengan jalan istilzam ha, Dia panggil bukan menunjuk Dalam utabakah dah Listilzamihal ma'adiyah Kerana berlaziman Nyonya maknawiyah Akih ma'ani Berlaziman lah kan Kita nak erti keadaan Tuhan tu yang kuasa Tak boleh erti Kalau tidak ada sifat kudrak ha, Makna kata Kau nuhu qadiran tu dia melazim Akih kudrak ha, Berlaziman akih kudrak ha, Seperti kata tu lah kita tak misah. misah Kalau misah sifat makhluk gak, Sifat baru Sifat baru Keadaan yang putih Tak boleh nak reti keadaan yang putih Tak boleh nak kata keadaan yang putih Kalau tidak ada putih di suatu itu ha, Tak boleh nak kata keadaan suatu itu yang hijau Kalau tak ada hijau di suatu Atau kata sifat yang belaziman dengan ha, sifat ma'ani ha, Tak kalau sifat ma'ani itu menunjuk atas makna za'idi Haa Sifat makna wiyah pun menunjuk juga. Sebab-sebab dia belazim. Dia panggil menunjuk atas jalan iltizam sahaja. Haa, habis. Apa yang Nah, Habis selesai sarah kita tu. Mari pada wujud panjang. sarah kita mari duk huraih di situ. Sambung klik ke mata semula. Auluhu wal khidamu. Ah, ha, Untuk kita nak ambil Bagi kita Rehak baru-baru Tak apa-apa lagi tu Ngaji kita Kita jawi Kita usul Ya din dah Baca aku pun nak Faya aku Faya